Чудомир Комата Берта Комата Берта е чистокръвна немкиня или немцозойка, както я нарича един Ней е съсед Пълничка, кръгличка и уредна немцозойка По цял ден шета, шие ми е мете Плете и къщичката е пригласена на тъкмена да я удариш, гдето има една Дума с пръчка и ще тръгне Къщата разбира се да удариш на нея Кома. Бия ли се? Пък из нищо не заслужава. Всичко е на място, всичко е в... Ред. Само езикът и дяволски пустият и български език е един такъв особен. Просто кръстословици. Рече нещо, а ти се полиш, блъскаш си блъските й. Нищо не можеш да разбереш. Абсолютно нищо. Пристига един пролет ден от дома весела Охилена и вика още от вратата. Комец. Бях сега госпожа Саксиева, нямаш представа колко красиво. Целият им двор пълен с кукички. Кокички, кокички, просто ланчевт. Какви кокички питам, черешови ли или отзързали? Не бе комец. А в свете бе. Беличко едно красивичко файн. Нали му? Казват кокиче. Да казвам има цвете, което се казва кокиче. Ава, ава. Една цвете кокиче, много цвете кокички. Множествено. Число. Нали така? Така, така, казвам. И се разбрахме. Друг път седим от тях и се греем при печката. Тя рипва изведнъж от Иводо. Прозореца и се провиква от възторг. го от каква красота? Какво има, питаме? Ава, не виждате ли в бял дошва ли? Ставаме, ние гледаме сняк. Най-обикновен сняк на парцали. Ава, ужасно е, прекрасно продължава тя. Аз много обичам такова време. Комец, тук е тясно и там, но не обичате ли да излезем малко на разтвор. Градината разтворят в случая заместваше думата просор. Българският език на комата Берта има още една особеност Щяло и нещало употребява изречението, дежива и здрава. Дежива и здрава тая блозичка ще рече, аващо ми я облякох и избеля от слънцето. Дежива и здрава котката а въхич, мишки не лови и пр. Заклала в еднъж кокошка, сготвила я и разправя на децата си. Дежива и здрава кокошчицата, а два пъти ядохме от нея и за утре пак. Ще остане една чиния. Срещам я веднъж на улицата на тъжена. Какво има питам кома къде си ходила? А тя въздиша тежко и дома. А гържа попова, моята приятелка умряло детенцето, че ходих у дома й. Да я е от душа. Как казвам, ще я одушиш добрата и нещасна жена какво ти е направила? Ава не бе комец. Не. Да я е от душа бе. Да я е от душа, да я е от уша. И как се казваше? Да я от да я от казвам. И пак се разбираме. Празник беше. Получихме покана да и отидем на вечеря други един път. Ще дойдете, казва особено нещо съм сготвила. Сюрприз. Ава няма да ви. Кажа какво е. Фай нещо. Пръстите си ще изядете, казва. Стягаме се, отиваме за жената и още щом доближихме кухнята е една ужасна. Миризмана в мирисано месо ме удари по носа. Жена, казвам как ти се вижда, той е сюрприз. Съсата. Мълчи, мълчи. Може да е от друго нещо, вика. Влязохме посрещнани комата, съблякохме пълтата, наредихме се около. Масата аз все душа като ловджийско куче и все повече мирише миришета. Чак ми се повдига. А комата си знаете си пва и носи и слага пред мене пълна чиния. С мирисано месо. Хванах се за носа и си приготвих кърпичката за всеки случай. Ава какво правиш, казва Бекомец. Та това е най разкошното ядене. Най-аристократичното. Фазане се казва. У нас казва като убият. Фазан не го едат веднага, и го закачват за човката на един гвоздейна. Стената да седи там една-две седмици до тогава, докато се откъсне от шията. Си сами падне на земята. Тогава се готвят, казва. Но това казване е фазан. Сърна е младо сърненце. Цяла предница ни донесоха преди. Петнадесет дена от село. Аз все си стискам носа и мърморя под сърдинка. И у нас, казвам, се случва такова нещо. Оставят ги да висят, казвам. Ама само когато ги забравят. Е, после. Ава после ги сготвят, казва на фазане. Разбирам, казвам, че ги сготвят, ама едат ли ги след това? Ава натюрлих. Разбира се, че ги едат. Аз ставам, хвърлям кърпата и схвърквам навън, отпушвам синуса да подиша. Чист въздух и чак тогава се обаждам през прозореца. А о нас казвам и кучетата не едат подобни невъзможности. А въкумец. Много е вкусно. И котките казвам и мишките и свините, питомните зайци даже не. Се докосват до такива безобразия. И поех да излизам. А въщо бягаш хукна след мене тя. Защо не стоиш? Ела. Опитай само. Едно парченце да видиш колко е файн. Не мога, казвам, не мога. Бързам много съм заед. Имам телефонен разговор. Друг път ще дойда. И Утре може, казвам, но, ако сготвиш, не. Фазан е афасул и тупо български. Добре, добре, ще сготвя, ще сготвя. Заповядай. Отдъхнах си и закрачих свободно по улицата. Так му щях да завивам на един агалийкомата. Берта показала главата си на Пътната врата вика след мене колкото може Ава кумеец. Как искаш фасуля? Да го попържам ли с масло или да го не? Попържан? На попържие го казвам, на попържие го до девета родата да му дойде Умът в главата